Тоді були імена, на яких верхи їздили, імена, які зникали зі світу, здуті як порох одним, єдиним подихом добродію з гримучими іменами. Лікар подякував, спасибі, що нагадав, були й такі. Це вони якраз і вимріяли сучасну нашу мораль, наші сонні порядки, наше монотонне трудове життя. Але я стою на твоє місце, на місце людини, яка бачить щастя і не може його взяти». «Стаю на твоє місце і вимагаю. Дайте талантові моєму розкритися в боротьбі, в труднощах, у муках. Дайте можливість душі моїй сонячно спалахнути, світом небаченим розквітнути. Я будував би проти цих сонних порядків, проти цієї закислої рівності. Тоді кохання твоє іншим могло б стати. Найпрекрасніша дівчина сама кинулась би на твою шию, тінню ходила б за тобою». «Але як же це можна?» – запитав я, відчуваючи, що все в мені холоне. «Жив би не так, як велять задубілі в своїй тупості старі маразматики, а так, як молоде серце велить. Не підкорявся б їхнім анекдотичним законам, оголосив би війну їхній злидарській моралі. Що тобі з того, що вся планета, хай навіть вся планета, поринає і купається в щасті, якщо ти страждаєш? Ти мусиш боротися проти свого страждання, Хай навіть це комусь коштуватиме не тільки щастя, а й життя. Останні слова він не вимовив, а якось ніби просичав. «Все це постеро зглагольствування», – промимрив я, давлячись повітряв. «А мені як бути? Як тобі бути?» «Я можу всі твої сили визволити з ярма, щоб вони служили виключно твоєму талантові». «Можу», – прошепів він, стемряви, і не побажавши доброї ночі, зник. Яка вже там могла бути добра ніч. Якось увечері, коли я сонно тинявся по вулицях, затримав мене черговий, широчений в плечах вусатий дідусь з червоною пов'язкою на рукаві. Покажи паспорт. Таке вже бувало не раз. Я спокійно дозволяв перевірити документи, нічого в тому образливого не вбачаючи. А тепер навіть слово паспорт прозвучало, ніби принизливо й образливо. Ніколи, відмахнувся я й хотів іти далі. Черговий легенько взяв мене за руку і потонув мій кулак у його жмені, як курчатко в шапці. Про легке звільнення годі було й думати. Відчепіться від мене. А ти спробуй сам відчепитися, посміхнувся старий селач. Я висмикнув руку, вихопив з кишені документа і ткнув черговому під самісінький ніс. Лице охоронця порядку почервоніло. Вуса нервово засмикались. Дивіть! «Ще не час під землю!» Зі злістю сказав я. «Пантруєте тут вечорами, щоб якусь грішну душу на гачок підчепити, в кожному бачити порушника законів!» Черговий зміряв мене сердитим поглядом. «Іди!» Я побрів, куди очі дивилися. Все в мені кипіло. Душителі! Диктатура бороди! Маразматики!» Тепер майбутнє малювалося мені справді темним і безрадісним. Робота, що чекала там на мене, здавалася ганебною й марудною. Через півроку мені теж належало йти під землю. На цілих три роки. Не того боявся я, що добряче доведеться. Хребта поламати. Шахти обладнані прекрасними машинами і розумними механізмами. Труд гірничий став по-справжньому чистим і нешкідливим для здоров'я. В дитинстві мені не раз доводилося побувати в шахті. Тоді це розважало й тішило. Приємно холонуло всередині, коли ескалатори несли нас школярів у глибину, ближче до серця землі. Цікаво було ходити підземними коридорами. В своїх цупких спецівках і незвичайних касках шахтарі здавалися героями казок, володарями таємничих підземних скарбів. Нас дітей водили у найглибші закутки – катали в вагончиках, показували нам машини, розповідали про різні мінерали. Це захоплювало так, що ми не хотіли підніматися з-під хитрували і навіть вирадували, щоб лишатися там довше. Так було в дитинстві, так було тоді, коли ми знайомилися з неосяжним різноманіттям найвищого. Учителі не скупилися на найкращі слова, щоб переконати нас, що всі роботи по-справжньому прекрасні й почесні, але то було в дитинстві. А тепер правилу сліду й твердому, ранок життя у світі, день в трудові, важкому, вечір гармонії в світі.